Тобто за 15 хвилин. Але для кого? Вирішила обійти місцевість. З фасаду замок виглядав як безліч інших подібних споруд. Величні башти, вхідна арка, рівненькі газони. Але варто було зазирнути за ріг. Донизу перед її очима відкрився зовсім інший краєвид. Внутрішня сторона замку була ніби вмонтована вгору і кількома нижніми поверхами спускалася глибоко вниз. Довгі сходи вели до парку у стилі класичного вікторіанського садівництва. І немов у театрі спускалися до синього озера партери зелених схилів, геометрично окреслених білими стежками. Дерева всередині всього велетенського простору також були підстрижені й висаджені з геометричною вивіряністю. З висоти парк скидався на шахову дошку. За спиною почувся шурхіт гравію. Ендже озирнулася, побачила, як до вхідних дверей прямує невисокий лисий старигань в національному одязі. Білі гольфи. Вовняна спідниця кілт, біла сорочка з розшитим кептарем, тартан, вовняна тканина, обернута довкола талії і перекинута через плече, капелюх з пером. Він був одягнений так само, як і вчорашній волинщик, що грав її за вечерею. Підійшовши до високих різьблених дверей, він порився в шкіряному яктащі, що висів у нього на боку, дістав ключ і встромив його в шпарку. Так от, як відчиняються старовинні замки. Звичайним ключем, котрий носить в кишені, ось такий кумедний старигань. Так просто, як і будь-який офіс чи крамниця. Певно, це був один із служителів Дан Робіна. Енджі невпевненою ходою пішла за ним і з жахом розуміючи, що їй зовсім не хочеться розмовляти, щось пояснювати, знайомитись, посміхатись. От би дійсно стати кішкою. Непомітно проскочити під людськими ногами до приміщення, забитися під диван чи ліжко і сидіти там тихо, щоб ніхто не помітив її присутності. Немов до неї повернулася давня і дивна хвороба – мовчати і сприймати світ таким, яким він є в цю мить. Але ж вона не кішка. Енджі увійшла слідом за служителем і зупинилася на порозі, спостерігаючи, як він зайшов за гардеробну стійку і почав розкладати на ній буклети. Розглядала білі мармурові сходи, килими, статуї, картини. Скрізь рясно висіли голови тварин, кабанів та оленів, котрі ніби визирали зі стіни і дивилися на неї майстерно зробленими майже живими очима. Під кожною головою помітила напис з датою і іменем, розуміючи, що це ім'я належить тому, хто вполював тварину а дата – коли саме це сталося. Були тут сторічні навіть двохсотрічні опудала. Енджі подумала, що це несправедливо. Виставляти на позір смерть і розсердилася. Нехай би поруч із цими головами висіли і черепи самих мисливців. «Квиток», – озвався до неї служитель, – «двадцять п'ять фунтів». Енджі схаменулася. Фунтів у неї не було. Останні, що виміняла в аеропорту, віддала таксисту. Треба було пояснити, хто вона, звідки і навіщо приїхала сюди. Привіталася і промовила, я, я від місі Страйзен. Вона сказала, що я можу знайти тут роботу. Це пролунало трохи дивно ніби вона потрапила в ті давні часи своєї юності, коли магічна фраза «Я від...» відчиняла зачинені двері. «О, від місіс Мелані?» – зрадів служитель, і Енджі зітхнула з полегшенням. Все було так, як сподівалася Мелі. Її тут пам'ятали. Отже, всі пояснення можна звести до мінімуму. Так-так, вона нам телефонувала, сказав служитель. Я Роб Мактис Він вийшов за стійки і приязно потис її руку. Друзі Мелені, наші друзі. Але, певно, вам потрібна місіс Олівія. Енджі невизначено кивнула, розуміючи, що їй треба плести волою хвилі, які, очевидно, здійняла тут місіс Страйзен. І, і жити даною миттю. «Прошу, проходьте. Її кабінет за рогом. Прямо наліво і знову прямо!» Енджі подякувала, дивуючись тому, що в замку, виявляється, вже були люди, крім цього служителя. Ішла довгим лабіринтом нижнього поверху, котрий не був таким розкішним, як верхні зали, і, певно, раніше використовувалися як помешкання для прислуги. На вузьких дубових дверях сяяли золоті таблички з іменами служителів. Вона знайшла потрібну Олівія Берд, адміністратор, і тихо постукала. Місіс Берд розмовляла по телефону і, глянувши на Енджі, кивнула, Але не їй а в слухавку. «Так-так, здається, вона вже тут. Не хвилюйтеся, дорога, я вмію пам'ятати про дружбу». Поклавши слухавку, вона весело посміхнулася Енджі. «Завдяки вам, Люба, я знову почула голос своєї давньої подруги. «Ви робите дива. Ми не говорили з нею років сто». Енджі знову зітхнула з полегшенням. Чудова місіс Страйзен. Вона і тут постаралася. Е, Малині сказала, що ви художниця і до того ж талановита реставраторка. А це те, що нам потрібно. Ви, певно, помітили, що ця частина нашої країни не надто придатна для того, щоби тут працювала молодь. Всі їдуть до Единбурга, Глазго. Кірка лічує взагалі до Лондона. Залишаються лише такі старі музейні щури, як ми з паном Макчесхолмом. В реставраційній майстерні лишилося двоє майстрів.